Tämä on minun podcast, Pokémon-reissuni Skotlannissa. Minä harrastan Pokémon korttipelaamista ja se vie usein monen eri Euroopan kaupunkiin. Tämä kyseinen reissu suuntautui Skotlantiin. Minä en mene tarkemmin siihen, että miten Pokémonia pelataan, koska se ei ole relevanttia tämän tarinan kannalta. Että sillä ei ole väliä, miten Pokémonia pelataan. Kyseinen reissu tapahtui marraskuussa. Silloin oli ihan tavallinen marraskuun päivä. Meillä oli yhden kurssin viimeinen päivä, jossa me pidettiin semmoiset opintomessut, jossa sai esitellä yritystä, josta oli tehnyt tutkimusta. Heti sen kurssin jälkeen mä jouduin lähtemään tuohon Pasilan juna-asemalle tapaamaan kaveriani. Kaverini Juule odotti mua Pasilan asemalla, josta me hypättiin ratikkaa ja mentiin satamaan. Satamassa me noustiin laivaan ja tässä vaiheessa kaikki on vielä hyvin. Me oltiin laivan kyydissä ja pelattiin ja hengailtiin ja pidettiin hauskoja kunnes tullaan Tallinnaan. Ja voi pojat, siitähän tämä tarina vasta alkaa. Me siis mennään Tallinnaan, koska mun kaveri halusi lentää sitä kautta, koska ne liput oli halvemmat lentää Skotlantiin sieltä, kuin jos olisi lentänyt suoraan Suomesta. Tallinnan satamasta me noustaan bussin kyytiin, joka menee lentokentän ohitse. Tallinnassa on juuri silloin erittäin kova ruuhka-aika. Alussa kaikki hyvin ja me vitsaillaan ja tolleen, mutta me aletaan tuskastua, kun se matka vaan kestää ja kestää ja kestää. Me siis ihan oikeasti ollaan siinä bussissa valehtelematta melkein kolme tuntia. Juhlalla on siinä sitten navigaattori auki, jotta me tiedetään, millä pysäkillä meidän pitäisi jäädä. Käykin ilmi, että se navigaattori näyttää jostain syystä väärää pysäkkiä ja me onnistutaan menemään sen lentokentän ohitse. Me sitten katsotaan, että tämä bussi menee käännös paikalle ja se ohittaa uudelleen lentokentän. Voi varmaan arvata, että mä oon tässä tilanteessa erittäin stressaantunut ja tihrustan itkua on sillä, että kaikki on pielessä. Kun tämä bussi tulee takaisin sitä samaa reittiä, kun se kävi kääntymässä siellä käännös paikalla, me jäädään pois ja onnistutaan jäämään oikealla pysäkillä. Meidän pakko tehdä lähtöselvitys tiskillä, koska mä en onnistu tekemään sitä jostain syystä puhelimella. Sitä tiskiltä meidät ohjataan toiselle tiskille. Ja sillä tiskillä naistyöntekijä sanoo, että mun kaverin laukku on aivan liian suuri menemään käsimatkatavaroissa ilman maksua. Jule joutuu sitten 55 euroa, että se saa sen matkatavaroihin. Normaalisti mä olisin voinut ehkä riidellä tässä tilanteessa pikkusen, mutta sillä hetkellä ei ollut aikaa yhtään tuhlattavaksi. Meidän oli vain pakko kerätä siihen koneeseen, joten ei auttanut kaivaa kuvetta. Me sitten siirrytään nopeasti sinne turvatarkastukseen. Tässä vaiheessa mä ilmeisesti hukkaan yhden piponi, mutta mä huomaan sen vasta myöhemmin. Siinä kun turvatarkastuksesta päästään, mä huudan Jullalle, että mene, mene, mene, mene sinne portille ja sano, että odottaa mua, mä oon tulossa kyllä. Muista, kun mä juoksin sinä lentokentän läpi, vähän mä itkiä ja juoksin, mä itkin silleen, että men yhtään tykkään juoksemisesta. Mähän en siis oikeasti juokse yhtään mihinkään, ellei mun elämä riipus siitä. Tämä oli niitä hetkiä, kun piti valitettavasti vaan Ei voinut valita mitään muuta. Lopulta me päästään sinne portille ja huomataan iloksemme, että siellä on vielä jonaa, eli me keretään siihen lennolle. Julan laukun upgradein takia me päästään semmoiseen vip että me voidaan ohittaa koko jono. Hieno juttu. Käy mulle ja me kerettiin lopulta. Sitten siellä koneen boardingissa selviää, että se lento on oikeasti myöhässä ja mä juoksin ihan turhan takia. Lopulta me päästään koneeseen ja mä pystyn sitten rentoutumaan. Me pelataan siinä ja mä käännän mun kelloa sen kaksi tuntia taaksepäin. Sitten me saavutaan sinne Edinburghin lentokentälle, josta mä ostan semmoisen adapterin, mikä menee sinne paikalliseen sähköverkkoon ja sitten siihen tulee se meidän pistoke. Lentokentältä me otetaan semmonen lentokenttäbussi, joka vie meidät Edinburghin keskustaan. Edinburghin keskustasta me otetaan juna, joka vie meidän Glasgow'hun. Siellä on meidän ensimmäinen kisapaikka, jossa me huomenna pelataan. Junamatka Glasgow'hun sujuu ihan normaalisti. Se kestää pari tuntia, mutta ei mitään erityistä. Tässä vaiheessa on oikeastaan aika myöhä, kun me saavutaan perille. Me aletaan vaan etsiä meidän hotellia ja löydetään lopulta perille. Hotellilla me kirjaudutaan sisään ja työntekijä näyttää meille meidän huoneensijainen. Me ollaan aika väsyneitä, joten me tehdään meidän iltatoimet ja käydään sitten nukkumaan. Aamulla me kirjoudutaan ulos tästä hotellista ja lähdetään sitten etsimään sitä pelipaikkaa, jossa tämän päivän kilpailu pidettäisiin. Kauan ei tarvi etsiä, koska se on anneksi samalla kadulla ihan 20 metrin päässä se pelipaikka. Siellä me sitten pelataan sitä Pokemon-korttia koko päivä. Siinä käy niin, että mun kaveri voittaa tämän koko turnauksen. Illalla me ollaan valmiina jatkamaan kohti huomista pelipaikkaa. Huominen pelipaikka sijaitsee Skotlannin Birdissä. Ihan tälleen sivuhuomautuksena, mä väitin julle, että Perth sijaitsee Australiassa. Niinhän se sijaitseekin, mutta mä en tiennyt ikinä, että Skotlannissakin on semmoinen paikka kuin Perth. Me mennään sitten juna ja otetaan Glasgowsta juna Perthiin. Sitten kun me päästään Perthiin taas jossain puolenyön maissa, me etsitään meidän hotellia sieltä kadulta. Hotellilla osoittautuukin olevan aika pitkä matka. Ja sitten siellä kadun toisella puolella mua vähän pelotti, kun siellä oli semmoinen joku, joka möliisi siellä toisella puolella katua. Mutta Julle arveli, että se oli vaan menossa baariin ja huikkaisi niille kavereille siinä ovella. Me sitten löydetään tää hotelli ja kirjaudutaan sinne ihan normaalisti. Me saadaan huone ja me löydetään sen huone lopulta. Sitten kun me mennään sinne huoneeseen, me todetaan, että siellä on ihan yhtä kylmä kuin ulkonakin. Si hotellihuoneessa oli oikeasti niin kylmä. Me jouduttiin ottamaan takki päälle ja menemään peiton alle, jotta edes jossain olisi lämmin. Eihän siinä oikeasti kuin käydä nukkumaan, kun on niin kylmä, että mitään ei pysty tekemään. Ja oli aika myöhä muutenkin, että oli hyvä mennä nukkumaan. Aamulla me herätään ja syödään aamupala hotellissa. Sitten me lähdetään ulos etsimään sitä kisapaikkaa. Se ei onneksi ole kovin kaukana. Me joudutaan kävelemään jonkun matkaan, mutta ei silleen mitenkään ihan hirveän paljon. Me löydetään tää kisapaikka ja rekisteröidytään siellä pelaajiksi. Sitten turnaus alkaa ja me pelataan siellä koko päivä. Mun peli ei suju hirveän hyvin siellä. Mut käy niin, että Julle voittaa taas sen turnauksen. Ja me juhlistetaan sitä illalla pizzalla. Kun me sitten palataan sieltä pizzalta hotellille, niin Julle ehdottaa, että mä sanoisin sitä respaan, että meillä on hirveän kylmä meidän huoneessa. Mä sit sanon silleen, että ei se mitään auta oikeesti, että mitä se muka voi tehdä sillä se respan tyyppi. Mut Julle sanoi, että käy vaan kysymässä, koska hän ei osaa englantia, mä joudun hoitaa tän kielipuolen. Mä sitten selitän sille respan miehelle, että meillä on ihan järkyttävän kylmä meidän huoneessa. Niin se respan tyyppi nostaa sormen pystyyn ja menee sinne takahuoneeseen. Sitten se tulee sieltä kohta kaa ja mä oon siinä lautaseen kokoisilla silleen thank you so much! Me viedään tämä patteri sitten meidän huoneeseen ja käynnistetään se yhtäkkiä, puolen tunnin päästä me huomataan, että täältähän tarkenee oikeasti nyt sisävaatteilla. Nyt meidän sitten lopulta oikeasti kelpaa hengailla niin kauan, että me mennään nukkumaan sitten, kun me halutaan. Nyt ei tarvitse mennä nukkumaan sen takia, että on niin kylmä, että ei vaan pärjää. Aamulla me herätään ja syödään aamupala. Sitten me lähdetään kohti sitä Bertinjun asemaa koska meidän matka alkaa tulla päätökseensä. Me otetaan Burtistä juna Edinburghiin, josta meidän lennon on illalla määrä lähteä. Matkalla Pertin juna-asemalle sieltä hotellilta, mun repusta ratkeaa toinen olkain. Sen jälkeen mä joudun käyttämään vain yhtä olkainta ja saan itselleni ihan järkyttävän hartia ja selkäkivun. Junassa matkalla Edinburghiin kaikki sujuu ihan hyvin. Ei tapahdu mitään kummempaa ja me päästään lopulta sinne Edinburghin juna-asemalle. Siellä on samassa ostoskeskus, jossa mä teen vähän ostoksia. Maastan esimerkiksi tosi hienon mekon, ja sitten maastan sieltä alakerran semmosesta animekaupasta kaupasta Pikachu-repun hajonneen reppunitilalle. Ostosten jälkeen me hypätään siihen samaan bussiin, joka meijät sieltä lentokentältä alun perin toisinne, mutta nyt vaan siihen toiseen suuntaan. Ollaan matkalla kohti lentokenttää. Lentokentällä kaikki sujuu ihan hyvin. Päästään turvatarkastuksesta läpi ja ollaan ajoissa. Sitten me mennään sinne portille odottamaan lentoa ja lento lähtee kohti Tallinnaa taas. Tallinnan puolella meidän huono tuuri kuitenkin jatkuu. Me ollaan ihan varmoja, millä bussipysäkille meidän pitäisi mennä, kunnes joku toinenkin turisti kattelee siitä sitä Tallinnan matkaupasta, että mistä ne bussit oikein lähtee ja toteaa, että tämä on ihan väärä pysäkki. Se sitten lähtee sille oikealle pysäkille, ja me ei keksitä mitään muuta kuin seurata sitä. Me päädytään takaisin sinne lentokentälle, ja odotetaan sieltä semmoista bussia, joka vie meitä tallennan keskustaan. Me sitten jäädään yhdellä pysäkillä, joka on aika lähellä meidän hotellia, että meillä olisi vaan vähän aikaa kävelyä. Me navigoidaan sinne hotellille, ja on aika myöhä. Mutta käy niin ikävästi, että kylmyys syö ihan tosi paljon meidän puhelimen virtaa. Meitä molemmilta loppuu sitten puhelimesta virta, me ei voida enää navigoida. Mä olin onneksi yhdessä vaiheessa kattanut sitä karttaa vähän tarkemmin ja yritin nyt ulkomuistista maamerkkien perusteella suunnata sinne hotellille. Me nähdään horisontissa yksi hotelli, mutta me ei ole ihan varma, mikä hotelli se on. Ja mä en sillä istumalla sattunut muistamaan, että mikä se meidän hotellin nimi oli. Meidän piti yöpyä hotellissa yksi yö, siellä Tallinnassa sen takia, että yksikään laiva ei lähtenyt enää niin myöhään, kun meidän lento tuli. Eli me jouduttaisiin tulemaan aamulla sitten pois. Toivottavasti vaan me joudutaan viettämään sitten tätä yötä kadulla. Tosiaan se hotelli, joka me nähtiin siitä kadulta. Me mentiin sinne oikeastaan semmoisesta sivuovesta. Ja siellä oli valot pimeänä ja tolla. Me ei oltu oikeasti yhtään varmoja, että saako siellä olla. Julla oli siinä sitten vähän paniikissa, että saako siellä olla et eikä me jouduta ongelmia. Mä sitten vaan kävelin lähimmälle virtalähteelle ja laitoin laturin seinään ja laturin kiinni mun puhelimeen ja totesin, että me voidaan aina pyytää anteeksi ja sanoa, että me eksyttiin. Tuskin kukaan niin pahasti oikeasti suuttuu, mutta onhan tämä nyt oikeasti semmoinen, että jos tästä joutuisi pulaan, niin tämä olisi todennäköisesti luvaton läpitunkeminen. Siinä kun mä latailen puhelinta, niin joku henkilökunnan jäsen ilmeisesti bongaa meidät siitä pimeästä aulasta ja neuvoo suunnan respaan. Onneksi tämä oli oikea hotelli, eikä me oltu luvattomia tunkijoita sinne sisälle. Olisi ollut ehkä vähän kiusallista viettää sitten yksyä siellä Viron putkassa. Onneksi niin ei kuitenkaan käynyt, vapaasti ihan siihen hotelliin. Kirjaudun sitten tähän sisään hotelliin ja se antaa meille huoneen ja me lähdetään etsiä sitä huonetta. Sitten kun me päästään sinne huoneen ovelle, mä avaan sitä ja mä oon sille, please ole hyvä huone, please ole hyvä huone, please ole hyvä huone. Sitten mä avaan sen oven täysin ja huomaan, että se on oikeasti tosi hyvä huone. Siellä on näköala ikkuna, sohva, semmoinen mukava oleskelutila, pehmeä sänky ja hyvä kylppäri. Vihdoinkin jotain positiivista. Me sitten hengaillaan siinä hotellihuoneessa vähän ennen kuin mennään nukkumaan. Mä menen sitten nukkumaan ensin, ja Julle menen sitten vähän myöhemmin. Mä käyn aamulla aamupalalla, mutta jollain ei halua tulla, koska se maksaa. Sitten kun mä oon syönyt aamupalan, mä menen takaisin hotellihuoneeseen, pakkaan kaikki ylimääräiset kamat, ja sitten me lähdetään ulos odottamaan taksia. Meidän alkuperäinen ajatus oli oikeasti mennä sinne bussilla, mutta meillä on ollut niin huono tuuri julkisten suhteen, ja sitten mä huomasin, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa mennä bussilla, niin pyydettiin, että Respassa soitetaan taksi, jolloin me päästään satamaan, jotta meillä ei tapahdu enää yhtään mitään kommelluksia. Satamassa me sitten hypätään laivaan ja laiva suuntaa kohti Helsinkiä. Kaikki menee ihan hyvin lopulta ja Julle pelaa siinä vähän pajatsoa ja tyhjentää niin sanotusti pajatsoa. Silloin on aina tosi hyvä tuuri noiden uhkapelien suhteen. Helsingin puolella me sitten hypätään samaa ratikkaa, olisiko hallun numero 9. Se menee sieltä länsiterminaalista, se menee siitä rautatien ohi ja sitten Julle jää sinne rautatiellä ja lähtee kotiinsa. Mä kuitenkin vielä jatkan matkaa Ysillä Pasilaan. Mulla on vielä Kiinan koe, johon minun pitää osallistua. Kiinan koe sujuu ihan hyvin. Se Kiinan koe tosi oli niin myöhään, että se alkoi kello 16 ja päättyi kello 18.30, mutta kotiin sain lähteä heti kun olin valmis. Mä sitten tunnistin ne merkit siitä ja sitten mä suuntasin kotiin, kun mä olin valmis. Mä olin tätä reissuja todella väsynyt ja mä halusin vaan kotiin. Mä käytiin äidin kanssa syömässä ja mä kerroin meidän kaikista kommelluksista tällä reissulla. Mut mulla oli oikeasti ihan hauskaa ja tää reissu oli semmoinen, että tätä voi tälle jälkikäteen muistella. Just silloin en ei naurattanut eikä vähän aikaa sen jälkeen, mutta kyllä tällä jo parin vuoden päästä jaksaa nauraa sillä, että mitä kaikkea oikeasti sillä reissulla tapahtui. Et oli niin paljon kaikkia epäonnisia No pian sen jälkeen kuitenkin 2020. Tuli korona ja kaikki matkat peruntu, mutta mä voin sanoa, että mä lähtisin tälle reissulle kuitenkin joka tapauksessa uudelleen, vaikka mä tietäisin, että mitä siellä tapahtuu. Mutta kuitenkin kaikesta selvittiin ja meillä oli oikeasti ihan hauskaa ja mä teen varmasti sekä yksin että muiden pelaajien ja varsinkin Jullan kanssa vielä reissuja tulevaisuudessa sitten kun Pokemon-pelit taas alkaa.